Kapitel 10 Orspråk av Salomo En vis sønn gleder sin far, men en uforstandig sønn er til sorg for sin mor. Den ondes skatter vil ikke være til gangen, men rettferdighet vil utfri fra døden. Jehova skal ikke la den rettferdige sjel sulte, men de ondes begjær skal han støte bort. Den som arbeider med slapp hånd kommer til å sitte i små kår, men den flittige sånn gjør rik. Den sønn som handler med insikt samler om sommeren. Den sønn som handler skammelig sover tungt i høsttiden. Velsignelser er for den rettferdiges hode, men de ondes munn dekker over vold. Minn om den rettferdige blir velsignet, men de ondes navn kommer til å råtne bort. Den som har et vist hjerte, tar imot påbud, men den som har dåraktige lepper, blir trådd ned. Den som vandrer i ulaskelighet, vandrer trygt, men den som gjør sine veier krokete, kommer til å gi seg til kjenne. Den som blunker med øye, volder smerte, og den som har dåraktige lepper, blir trådd ned. Den rettferdige smunnen er en livets skilde, men de onde smunnen dekker over vold. Hat vekker stridigheter, men kjærlighet dekker over alle overtredelser. På den forstandige slepper finnes visdom, men kjeppen er for ryggen til den som mangler hjerte. De vise er de som gjemmer på kunskap, men den dåraktige smunnen er ødeleggelsen her. En rik manns verdifulle ting er hans sterke by. De ringe ødeleggelse er deres fattigdom. Den rettferdiges virksomhet fører til liv. Den onnes utbytte fører til synd. Den som håller fast ved tøkt er en sti til livet, men den som vender seg fra i rettesettelse fører vil. Der hvor det er en som dekker over hat, er det falske lepper. O den som kommer med dålig omtale er uforstandig. Når det er mange ord, mangler det ikke på overtredelse, men den som holder sine lepper i tømme handler klokt. Den rettferdiges tunge er utsøkt sølv. Den onnes hjerte er lite verd. Den rettferdiges lepper fortsetter å føre mange på beite, men dårene fortsetter å dø fordi de mangler hjerte. Jehovas velsignelse, det er den som gjør rik, og han føyre ingen smerte til den. Å holde på med løsaktig oppførsel, er som adspredelse for topen, men visdom er for den man som har sjelnevne. Det den onde gruer for, det vil komme over ham, men det de rettferdige lengter etter, vil bli gitt den. Som når stormvinden farer forbi, slik er den ond mer, men den rettferdige er en grunnvoll til uavgrensetid. Som eddik for tennene, og som røyk for øynene, slik er den late for dem som sender ham ut. Frykt for Jehova vil føje dager til, men de ondes år vil bli forkortet. De rettferdiges forventninger er fryd, men de ondes håp vil gå til grunne. Jehovas vei er en borg for den uklandlige, men ødeleggelse venter dem som praktiserer det som er skadelig. Den rettferdige skal til tid ikke bli brakt til å vakle, men de onne skal ikke bli boende på jorden. Den rettferdiges munn, den bærer visdomsfrukt, men den fordervede tunge skal bli skorret av. Den rettferdiges lepper, de lærer velvilje å kjenne, men de onde smun er for derve.